Om hat och ärkränkning på nätet. Hör uppmärksammade TV4-reporten Anders Pilblad. Det har varit en del fruktansvärda inlägg mot min person och det har det inte varit om mig som yrkesperson. Och i USA så finns företaget som mot betalning rensar internet och förbättrar ditt rykte. Vi har customers in 23 countries som i probably 30 languages by now. Och så om polisradion som tystnar. Jag har ju sagt hela tiden, det luktar just att Polisen får ju den makten att avgöra. Vad ska du som journalist få skriva? Välkommen till medierna. Jag heter Petter Ljunggren och det är lördag den 8 december. Hatet på nätet är ett återkommande ämne och nu i veckan så gick TV4-reporten Anders Pilblad ut i en debattartikel i Expressen. Han är ju känd som den politiska reporten som satt och pussade statssekreterare Ulrika Skenström på krogen. Och han hamnade i centrum för en av årets stora medieskandaler. Men nu när han bryter tystnaden så handlar det inte alls om skandalen, om varför han gjort som han gjort. Utan om det massiva hat han mött på nätet. Och om hur de pressetiska reglerna sätts ur spel när de etablerade medierna tillåter grovt kränkande kommentarer i sina nätupplagor. Det som aldrig skulle gå att trycka på papper når en mångmiljon publik på internet. Samtidigt så gick branschtidningen resumé ut med att man nu ska rensa bland de som kommenterar på tidningens nätupplaga. Sexistiska mobbare med vedervärdiga åsikter är inte längre välkomna, hälsar man. Jag har pratat med Viggo Kavling chefredaktör på Resumé om det här med de hatiska kommentarerna på nätet. Och med Anders Pilblad som berättar att han mått så dåligt bland annat på grund av kommentarerna i just Resumé. Att han gått ner fem kilo de senaste veckorna. Jag har kränkt oerhört hårt privat. Det har varit en del fruktansvärda inlägg mot min person och det har det inte varit om mig som yrkesperson. Och det –har gjort väldigt ont. Jag har inte riktigt varit medveten om eh, hur enorm den här kommentarskulturen, ko kommentarskulturen har blivit på nätet. För den är ju väldigt, väldigt stor. Eh, och sen började jag själv söka på mitt namn och jag hittade de, de, mest, alltså de mest fruktansvärda eh, kränkningarna. Och det, det, det har ju skrivits om allt möjligt. Jag tänker inte exakt gå in på vad det är som har skrivits– men jag kan säga att det som har skrivits i form av kommentarer till artiklar på nätet det har för mig varit jobbigare än att vara föremål för en förundersökning. Och i huvud taget när det gäller kommentarer till artiklar på, på nätet så används ju ofta ett, ett, ett besinningslöst språkbruk. Och jag är förvånad över att inte verkar finnas någon kontroll alls på bland våra etablerade mediehus mot den här formen av inlägg som man faktiskt publicerar. Och vad har du fått för reaktioner när du har du hört av dig till Olika publicister, olika chefer på de här tidningarna? Ja, vi kan eh, ta tidningen Resumé eh, som ett exempel. Tidningen Resumé är för mig en jätteviktig branschtidning. Eh, samtidigt har man då på resumet.se inte dragit sig för att, för att eh, kränka mig genom att publicera eh, kommentarer till olika artiklar som, som faktiskt har kränkt mig väldigt djupt. De här artiklarna har man vägrat att ta bort, alltså själva inläggen artiklar artiklarna har man vägrat att ta bort trots att jag har anmält dem via den här anmälningsfunktionen som man har. Och när man sent om sidor har tagit bort dem så har man inte ens haft den goda smaken att ta kontakt med mig och beklaga det som har inträffat. Men den chefredaktören på resumen har inte ens svarat när jag har mejlat honom. Inte, inte, han har inte ringt mig, han har han inte mejlat mig? Han själv säger att han har försökt att mejla och ta kontakt här och att du inte har svarat Ja, det, det, det, det är möjligt att han säger men du har ju kontaktat mig igår och fick kontakt med mig så att det, det går ju att få kontakt med mig. Det ringer väldigt mycket människor till mig hela tiden och jag pratar med människor hela tiden. Viggo Kavling, chefredaktör på Resumé. Jag tror anledningen till att Anders Pibra har dåligt är för att han har agerat helt felaktigt och han har fått helt fel vägledning av sina chefer. Och det är självfallet att han mår dåligt. Sen så att han får kritik för detta på nätet och att det har stått en del kommentarer på vår sajt som inte har varit bra. Vi har tagit bort alla kommentarer som handlar om, om honom, vad jag vet, whatsoever. Men anledningen till att han må dåligt är att han har gjort bort sig och inte förstått det. Har du tagit till dig något av hans kritik mot de här omdömerna som ändå finns bland annat hos er? Ja, men alltså det är klart att jag läste hans kommentar och tatt till mig så att jag, jag förstår att han mår dåligt. Jag tror att förklaringen är någon annan och han får liksom, ja, men utsika sin åsikt. Jag tycker att de, de, de etiska spelregler som vi har inom journalistiken, om man låter dem gälla även på nätet så borde ju de räcka. Men är inte det oerhört svårt att begränsa vad folk säger på nätet? Det handlar inte om att begränsa, det handlar om att man inte ska kränka enskilda människor. Det blir ju en begränsning. Då ska man jaga de här anonyma som då är bloggar eller lämna kommentarer på olika sätt. Då kan man ställa sig frågan, varför är det inte så i tidningar idag? Varför är det inte så att människor kan uttala sig anonymt om vad som helst? Jo, för att vara ansvariga utgivare som tycker att det är viktigt att man värnar sin publicistiska idé och sin publicistiska produkt. Det kan ändå inte vara så att till exempel Dagens Nyheters papperstidning ska ha en publicistisk idé och en helt annan på nätet. Det tror inte jag. Vi har tidigare haft ett forum där vem som helst har kunnat skriva in i princip vad som helst och så har det publicerats omedelbart. Nu ser vi om systemet och för att kommentera så måste du vara inloggad på klubbresumé som är ungefär som ett Facebook fast för folk som jobbar i media och reklambranschen de måste uppge namn och telefonnummer och massa olika saker och sen, så, sen när du gör det då kommer du kunna kommentera Anonymt eller under pseudonym på sajten. Men om det är så att man skriver att tredje att staktmakten är en rutten gammal fitta, då blir man avstängd. och Då får man inte komma tillbaka och skriva fler kommentarer. På det sättet så hoppas vi få bort några av de värsta, de lägsta liksom attackerna som pågår på sajten. Vart går gränsen där? Vi könsord eller? Nej, så alltså jag tycker att allting som, vi är ju en, en yrkessite för professionella människor och allting som handlar om professionell yrkesutövning är oerhört relevant och viktigt. Men det vill säga därför tycker jag att man kan skriva om utseende på programledare eller röster på programledare eller så. Men att skriva om deras privatliv och att de är otrogna. Möjligtvis om de är otrogna med statssekreterare så kan man skriva om det, men men annars så ska man vara ganska återhållsam med det privata. Vi är inte av det privata utan vi är intresserade av folks professionella gärning i media- och reklambranschen. Har du något exempel på den någon har gått över gränsen som ni har diskuterat här? Ja, alltså... Ja, då folk skriver ju de mest bisarra saker om andra människor. Och min ambition är att försöka städa upp så mycket som möjligt hela tiden. Men det är, som jag sagt, det är som att städa på en pisoar sent på natten. När folk är berusade så kissar de överallt och de slänger papper och beter sig oanständigt och oförskämt. Och då är min tanke att då får man ha koll på vilka man släpper in på pisoaren. Och det är lite därför vi skapar det nya systemet. Ta Dagens Nyheter till exempel. Där skulle man ju aldrig drömma om att i papperstidningen publicera en insändare utan att man åtminstone på tidningen vet vem det är som har skrivit den. Sen kan man ju skriva under en pseudonym. Men det går tydligen alldeles, alldeles eh, fantastiskt bra att göra det på nätet. För där kan människor vara helt anonyma och skriva saker som inte sant och ibland också snuddar på gränsen för förtal. Och det är för mig... Väldigt, väldigt märkligt. Sa Anders Pilblad, TV4-reporter som varit med och orsakat en av årets stora medieskandaler. Men som framförallt mått dåligt av läsarnas kommentarer på nätet. Vi ska nu fortsätta att tala om ryktespridning och skvaller på internet. För det har blivit ett så stort problem att företag nu har börjat göra affärer genom att ta betalt för att rensa nätet från kränkande kommentarer och negativa omdömen. Ett av de nya företag som tjänar sitt levebröd på att hjälpa människor som fått ett dåligt rykte på internet. Det är Reputation Defender. Martin Wiklin ringde upp grundaren Michael Jag I'm 29. I don't know anyone my age in the US who who goes on a first or a second date without googling the other person. And unfortunately a lot of the content you find is either wrong or outdated or obsolete or just too personal. Jag är 29 år och känner ingen som skulle gå på en dejt med någon- utan att först googla personen i fråga. Och tyvärr är mycket som finns på nätet antingen fel eller förlegat- säger Michael Furtick, vd och grundare av det digitala städbolaget Reputation Defender. Ett företag som specialiserat sig på att hjälpa människor att bättra på- eller tvätta rent sitt rykte på nätet. Han säger att han har kunder i 23 länder och har hanterat illasinnad ryktespridning på över 30 olika språk. Det kan vara före detta flickvänner, konkurrenter, gamla skolkamrater eller arbetskollegor som skrivit om dig. Problemet med den digitala dyngspridningen på nätet är att man inte nödvändigtvis behöver tro på det som står där. Det räcker med att man kan så ett frö av tvivel i huvudet på den som läser, säger Michael Furtick. They do not have to believe it beyond a reasonable doubt. They only have to believe it enough not to take a risk on you. That's a very low threshold. If reasonable doubt is 99%, then I don't want to take a risk is 2%. Om right? du yeah. If you want to go on a date with somebody. He's nice and everything like this, but somebody says about him he has herpes. Till exempel om du läser att den där daten du ska ut med ikväll har herpes säger han. Du behöver ju inte tro att det är sant, men ett stort varningsflagg hissar samtaligen upp framför dina ögon. Maybe you don't believe it. Maybe you think it's probably false, but that's a very big flag, right? <laughs> right. I mean this is a very, this is very serious. Vilken idiot som helst med en dator kan på 20 minuter förstöra ditt kärleksliv eller din karriär, säger Michael Furtick. Enligt studier i USA gör 50% av arbetsgivarna efterforskningar på nätet av personer som söker jobb hos dem. Och av dem erkänner mer än hälften att de sagt nej till folk på basis av vad de hittat där. Employers... Reputation Defender vill gärna hjälpa dig, men det är inte gratis. För 10 dollar per månad erbjuder man sig att skanna av hela internet för att få en bild av hur illa läget är. För 30 dollar per månad försöker man sedan gå till källan för att få personen i fråga att ta bort det som står där, frivilligt. Men är du känd som Britney Spears eller vd för ett större företag, ja då kan du få betala mellan 10 000 och 100 000 -tals dollar för att bli av med dyngen. That service begins at ten and some people pay many hundreds of thousands of dollars for that service. But is it is it worth it? then. Well, <laughs> Det sa alltså Michael Furtick, grundare och vd för Reputation Defender. Som för övrigt menar att det visserligen går att göra någonting åt till exempel Anders Pilblads situation på nätet. Men att det skulle bli både svårt och dyrt. En halv miljon träffar på Google, det tvättar man inte bort i en handvändning. Nu har det blivit dags för några av medienyheterna från veckan som gått överoklagare Krister der Kvast beslutade i veckan att lägga ner förundersökningen mot TV4-journalisten Anders Pilblad och statssekreteraren Ulrika Schenström. Det blir alltså inget mutotal för den där omdebatterade notan på 945 kronor. Ica stig ut det blir från rutan i jul. Efter uppdraggranskningsavslöjanden om köttfusk har rika beslutat dra in sin reklamsåpa under en tid. För två år sedan fick norska journalisterna Anita Flame med pris för ett skop. En intervju med en känd förrymd bedragare. Nu visar det sig att hon betalt för intervjun 50 000 kronor ur egen ficka. Hennes arbetsgivare, Norska TV2, har omplacerat henne. Och i London har en diskjockey dömts till 20 månaders fängelse för att ha drivit en illegal radiostation. Han drev stationen Lightning FM. Övervakningsmyndigheten Ofcom hävdar att illegala stationer som är relativt vanliga i London är en fara eftersom de kan störa nödkommunikation och flygledning. I Helsingfors i Finland så står en grävande journalist inför rätta, åtalad för ärkränkning. De muntliga anonyma källor hon använt ifrågasätts och hon vill samtidigt inte avslöja vilka de är eftersom hon vill skydda dem. I Sverige så hade en reporter aldrig ställt sig inför rätta på det här sättet. Det i så fall varit en ansvarig utgivaren som åtalats. Men i Finland så är lagstiftningen strängare och man har också nyligen anpassat sig till Europadomstolen. Det här är något som oroar allt fler finska journalister. Och rättegången i Helsingfors den kan få stora konsekvenser för den granskande journalistiken. När man läser lagen får man känslan av att vi har ett fungerande källskydd. Om praxisen är någonting annat så kan ju det komma som en överraskning. Och delvis har det väl gjort det också för mig faktiskt. Rapportärnan Nina Finne står åtalad för ärekränkning inför Helsingfors tingsrätt. För några år sedan arbetade hon på finska motsvarigheten till uppdraggranskning, MOT. Där gjorde hon dokumentären Pyhäsa Turussa, alltså det heliga kriget i Åbo. Och för mig så var det så att, att jag ringde väldigt många människor under den här processen. Och de allra flesta sa att jo, jag känner till detta. Men det är för farligt för mig för jag har en fru och jag har barn och så vidare. Så jag kan inte säga någonting om det här. För då hotas jag som person och det är farligt för mig. Och då hade jag åtta stycken anonyma källor som trots allt vågade göra som vi gör nu, alltså ge en intervju som bandades som vi sedan skrev ut och någon annan läste upp i, i direkta ur då i tv-programmet. Så att jag tyckte att jag, eller jag tycker fortfarande att jag har följt alla journalistiska regler så att säga att det vi säger faktiskt är sant. I sin dokumentär pekade Annina Finne ut tre män för att ha finansierat terrorism. Problemet är att hon byggde utpekandet på anonyma källor och hon vill inte avslöja vilka det är. Jag tar heller en fällande dom än att ens någonsin överväga att avslöja mina källor. Källorna är ju heliga, det är ju bara så. Och speciellt när man vet att man utsätter människor för livsfara ifall man avslöjar vem de är. Så så är det bara. I Finland måste en reporter inför rätten kunna visa att det som källorna säger är sant. Och eftersom Annina Finne inte vill avslöja sina källor så riskerar hon nu själv böter för ärekränkning vad tycker du att det innebär ifall det blir dömd? Då berättade jag att vi i Finland har ett system som visar på det att om man bara har muntliga källor och samtidigt vill hävda källskydd i en rättegång så har man ingen chans utan då blir man dömd. För då ser rätten det som att, att om du inte talar om vem dina källor är så tycker vi att du inte har några källor för det här reportaget eller det här inslaget som du har gjort. Och det är kanske inte tycker jag en en helt bra situation i en demokrati. Jag har eller relationer i i Finland? Jag och jag, är jag har Dokumentären sändes år 2005 och Annina Finna intervjuar två av de tre männen som pekas ut för att finansiera terrorism. Ja. Mulla är ju med Asema. Intervjun sker i ett fängelse i Irak. Där blev männen häktade misstänkta för terrorism. Senare släpptes de. Nu hävdar männen att Annina Finne hade fel. Hennes källor är inte pålitliga. Männens ombud, advokaten Antti Hemmo, tycker inte att Finne under rättegången har lyckats visa att hennes uppgifter stämmer. När väntar att männen kärlekterna är Vastaajat Vastajat är inte så att ...påstående stämmer inte. De svarande har inte under den här rättegången klarat av att visa att deras bevis är sanna, säger Hemmo. Det finska statliga tv-bolaget Oannina Finne har bara hänvisat till källskydde hela tiden. Det har de rätt att göra, men de kan inte undvika skyldigheterna att visa att deras bevis, alltså källorna, talar sanning. Om man veder till källskydde får man ta risken att bli dömd, säger Hemmo. Den enda av källorna som gick med på att ha sitt namn i dokumentären är också åtalad. I Finland är det nämligen betydligt lättare än i Sverige att åtala källor. Ja, det betyder ju det, att det finns en massa ämnen som man inte kan ta upp som journalist. Därför att till exempel det här fallet som jag då är inblandad i handlar om terrorism. Och det, det hör till sakens natur att, att man skriver inte papper på vad man håller på med som, som man som journalist skulle kunna få tag på. Om det då rör sig om sådana saker som är viktiga ur ett samhällsperspektiv men där det inte finns eh, alltså skriftliga handlingar så betyder det att då ska man inte göra sådana inslag i Finland för då löper man risken att bli dömd i domstol. Det svenska regelsystemet säger att det är den ansvariga utgivaren som ska ställas till svars för tryckfrihetsbrott. Men i Finland kan alltså också reportrar åtalas. Finland skiljer sig från Sverige på den punkten att man enligt finsk rättspraxis är hårdare med att journalister måste visa att källorna talar sanning. I många fall har de finska kraven varit hårdare än de krav som Europadomstolen för mänskliga rättigheter ställer. Det säger Pärvi Tillika som har forskat i yttrandefrihet och individens skydd. Man har kanske krävt för grundliga bevis om att uppgifterna i ett reportage är verkliga. Och som journalisten helt klart bara upprepar vad de muntliga källorna har sagt. Enligt Europadomstolen kan inte en person på förhand ta på sig skulden för ett brott som inte ännu har hänt. Och det är ju det den ansvariga utgivaren i Sverige gör. I Finland ville man ändra reglerna. År 2004 lättade finnarna på utgivarens ansvar. Men bävi dilekka frågar sig om lagen var lyckad. kan att oliko denna ifall utgivaren fortfarande hade större ansvar, ska man inte behöva leta efter skyldiga bland reportrar och chefer på lägre nivå? Då skulle redaktionen istället få bättre arbetsro. Det är viktigt att nu följa med hur situationen utvecklar sig, säger Atilka. Har den här lagstiftningen påverkat kulturen kring själva undersökande journalistiken i Finland? Jag tycker väl att, att den grävande journalistiken i Finland är något gammalmodig. Och jag vet inte egentligen hur långt det handlar om lagstiftningen. Jag tror att det delvis kanske också handlar om en tradition, om Finlands historia, om vår östra granne och så vidare. Det är helt klart att om man tittar på vad till exempel svenska grävande journalister gör och vad finska gör så är det en stor skillnad sist hörde ni Annina Finne, finländsk grävande reporter- som alltså står åtalad tillsammans med sin chef och sin enda namngivna källa. Domen faller den 28 december och reporter i Helsingfors var Eva-Maria Koskinen. Att lyssna på polisradion har länge varit ett effektivt sätt- för kriminalreportrar och andra nyhetsjägare att hänga med i polisens arbete- när en stor insats är på gång till exempel- men nu är det snart slut med det. Polisradion tystnar när ett nytt krypterat kommunikationssystem införs. Det tekniskt avancerade Rakel. Lars Truedsson har tittat närmare på det här. Och träffat journalister som är oroliga för ökad slutenhet. Och att det nu blir svårare att bevaka polisens arbete. 11 november klockan 23.00 så stängdes polisradion ner. Och då blev det helt knäppt i Västmanland var man först ut i landet med att stänga polisradion för all insyn. Det nya digitala systemet Rakel är krypterat. Utomstående hör bara brus. På Västmanlands läns tidning, där man i alla tider haft ett halvt öra på polisradion för att kunna rycka ut om något händer, förändrades läget fullständigt. Det var ju ett igår, Det fick vi inte veta. Det kom inte ens ut på mejlet. Jag heter Ann-Sofie och är krimreporter på VLT. Hur fick du reda på det då? Ja, det var när jag ringde till vakthavaren det här vanliga kontrollsamtalet. och så Och förresten, för tre timmar sedan var det trån. Polisen har lovat att mejla pressmeddelanden om något händer. Och det är det som jag tycker känns så obehagligt, att det är någon annan som sitter och nyhetsfördelar. Någon som inte har någon journalistisk kompetens. För ofta tycker de att ja, men det var väl inget viktigt, eller det var väl inte så allvarligt. Vissa nätter har det knappt kommit ett enda mejl. Trots att det har hänt allvarliga saker. Ni skulle kunna gå igenom och titta på lite sådana här mejl som har kommit. Mm. Om du inte har fått sett det. Jag tänkte till exempel i lördags. Jag heter Tony Persson och jag är fotograf här på Veltid. Från en tid, nu kommer jag inte ihåg den tidpunkten, det kan du ju se. Så är det, jag tror det är 18 timmar. Så är det från lördag till söndag, det är noll utskickade mejl liksom. Det är helt omöjligt att det är noll händelser. Att polisen inte har gjort någonting. Under den här tiden. Om vi får reda på ett drån har skett för tre timmar sedan så blir det såklart mycket mer jobbat för oss att ha en annan källa än just polisen. Utan då måste vi ju, ja, det blir vittnena inne försvinna därifrån helt enkelt. Mm. Och det är ju en svagare nyhetsrapportering. Och det blir ju inte lika mångfald heller av källor då för I Västmanland är det tyst. Men i resten av landet surrar polisradion vidare. Vi har alltså ett antal mottagare runt om i landet och eh, vi hör idag från Östa i söder upp till eh, Karliks eh, Haparanda, hör vi runt om då. Uffe Vig är en legend bland journalister. I 40 år har han ringt redaktioner om nyheterna snappat upp bland annat från polisradion. I skogen utanför Norrköping sticker en 100 meter hög antenn upp över talltopparna. Vid dess fot ett litet skjul fyllt av teknik som Uffe Wig inte har en tanke på att låta utomstående få se. Men i det lilla arbetsrummet i Villan är jag välkommen. Ja, här är ju vad ska jag ska säga kärnan i vår verksamhet. Ett antal datorer, ett antal högtalare, ett antal mottagare. Där vi lyssnar på alla borgmässiga runt om i Sverige som idag sänder även flygräddning, sjöräddning i Europa här har du 14 stycken högtalare du ska kunna lyssna på du ska kunna sålla, även om alla pratar nu då, nu kanske bara 10 pratar så ska du ändå kunna höra vad samtliga 10 säger och veta att där på den högtalaren var en trafikolycka Polisradion har varit i ryggraden i hans lilla företag med fyra anställda ända från starten. Även om man numera kompletterar med ett brett nät av tipsare och envist ringande till landets larmcentraler, räddningstjänster och polismyndigheter. Uffe förvig och hans anställda lyssnar och sovrar och tipsar medier om det som kan intressera en bredare allmänhet. Men när radion tystnar är det inte längre de som värderar och väljer. Jag har ju sagt hela tiden, det luktar just datumet för att... Eh... Polisen får ju den makten, även om de nu säger att nej, men så blir det inte, så har de ändå den makten att avgöra vad ska du som journalist få skriva om? Det är de som kommer att bestämma det, eh, vad som ska lämnas ut och inte. Han konstaterar att många frilandsfotografer som försörjt sig på blåljusbilder kommer att få söka ett annat yrke. Och värre, att polisen kan tänkas utnyttja situationen. Jag har inte sagt att de kommer att göra det, men chanserna finns ju att se att den. En bilkjuv skjuter mot en polis och polisen blir skadad i benet så kommer du ju givetvis som media att få reda på det. Men skjuter polisen bilkjuven i benet så är jag inte lika säker på att du som journalist kommer att få vetskap om den händelsen. Eh, nu har inte jag sagt att det blir så men chanserna finns givetvis och är betydligt större att du inte får reda på det med det nya radiosystemet helt klart. Tillbaka på redaktionen i Västerås. Nyhetschefen Morten Enberg konstaterar att polisradion givit tidningen många viktiga nyheter. Jag var med den gången när vi hörde på polisradion att kommunfullmäktiges ordförande i Västerås hade kört i diket. Tony, fotograf, var där på plats. Hade hört det hela var där. Det var ju som en vanlig vilken körning som helst. Men bara genom att jag var där i tid så jag kände jag igen honom såklart såg att han ja, rägglade från sin bil. Han kom där mm. eh, i träskor och kortbyxor och hade varit ute och kört runt i hela Västmanland. Den bilden hade vi ju. Vi visste vem det var. Vi röck på den nyheten. Nästa dag så avgick han ju. och lämnade alla sina uppdrag. Det var en trist slut för en duktig politiker men det var en ofrånkomlig följd vad han hade gjort. Jörgen Berggren är rikspolistyrelsens projektledare för införandet av Rakel. Han är medveten om problemet. Detta medför ju att massmedia inte längre kan följa polisens arbete och spela sin roll, sin mycket viktigare roll i ett demokratiskt samhälle att då övervaka vad myndigheterna sysslar med. Men om ni ser detta som en nackdel, varför inte ta ytterligare några steg då för att kunna släppa in medierna? Ja, alltså vi kan inte... Alltså... När det gäller då äh, gällande lagstiftning så måste vi ju följa den ju så att vi kan ju inte släppa äh, medierna till att få del av äh, information till exempel då när hela personer som är misstänkta för brott. Men den lagstiftningen det... är ju inte förändrad äh, bara för att Rakel har införts. Den Nej. gällde ju även tidigare med det öppna... Det... Det är alldeles korrekt och då fick vi arbeta på ett sätt som var mycket mer ineffektivt för att kunna nå framgång i de ärorna där vi har haft att hantera sådan information. Men det har ändå inneburit att medier och andra har kunnat veta att någonting händer även om man inte har haft detaljer när det händer. Ja, det är korrekt och då gäller det att ta fram då andra alternativ till att media ska få veta att någonting händer och var det händer någonstans- och då har vi tagit fram en nationell policy i de här delarna då att vi ska hantera detta. Och i korthet utgår den då från att polismyndigheterna lokalt då i, i samverkan med massmedia och kommer överens om då att man ska hantera den här situationen då. Sverige blir tystare. Vi får en mer sluten polis. poliskår. Det ser vi allt annat som händer på polisområdet man går in på redaktioner och försöker beslagta papper och sen kommer man fram till att det var ju ingenting. Vi ska inte ens åtala. Alltså det är något som är på väg som man kan ja, rita, rita orosmål men alltså, lite bekymrad är jag nog. Sist här så hörde ni nyhetschefen Mårten Enberg på Västmanlands läns tidning. Och det var Lars Truedsson som var reporter. Nu är medierna slut för den här gången. Har du synpunkter eller tips så maila gärna till mediernasnabelasr.se. Nästa vecka är vi tillbaka igen. Vi hörs då. Medierna görs av tredje statsmakten Media AB.